A'udhu billahi min ashshaytana rajim Bismillah arrahman arrahim Inn alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi ta'ala min shurur anfusina wa min seyyi'ati a'malina man yahdihi allahu falamudillahu wa man yudlilhu falahadiya lahu ashadu an la ilaha illa allahu wahdahu la sharika lahu wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasooluhu amma ba'du E gjithë falënderimi absolut i takon vetëm Allahut xhallaxalahu Zotit të botërave krijues të gjithësisë, përshëndetjet mëshira bekimet e Zotit, qofshin mbi më të mirin dhe zotërinë e pejgamberit Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, më shokët e tij besnikë, mbi familja e tij të, të ndarshme dhe mbi gjithë muslimanët që solli të ndejë k rrugën e tij të, të, të mirë deri në ditën e Kiametit. Me lejen e Allahut subhanahu wa taala, vazhdojmë në vargun e ligjëratorëve Te libret të autorit Hafidh Hafid ibn Ahmed al-Hakimi e titulluar me Ma'arij al-Qabul ku kemi ngel tek kaptina e 9, kemi kaluar kaptinat të shumta, ku kemi folur për shahadetin, për emrat dhe cilësitë e Zotit te barekahu te ala dhe kemi ngel tek imani. Dhe pasi kemi ngel tek imani dhe Islami, hoxha e ka trajtuar çësion e namazit. Dhe pasi e trajton pozitin e madh të namazit Në fe na Allahu xhellahu xalalu si rrjedhoi rezulton edhe një meselë tjetër e të cilën sonte themelën Allahu xhellahu ala do ta diskutojmë, allë ajo është pasi namazi ka pozitë të madhe në fe, ka rëndë të madhe në fe, ka rëndës të madhe, rëndon shumë, peshon shumë. Atherë dijetarët e muslimanëve diskutojnë cila është dispozita atij cili nuk falet. Cila është i cili është hukmi i cili hukm përdorret në shariatin e Allahut xhallahu ala për njerin i cili nuk falet. Pra, a llogaritet nga ana e muslimanëve apo llogaritet nga ana e jo muslimanëve? A llogaritet ai i cili falet që ka iman apo llogaritet se nuk ka iman? Kjo është mesëjta të cilën do ta trajtojmë leje në lejen e Allahut te bareke ve teala. Në ligjratën e fundit përmenda se do të shfaqit dhe do të ndjerë në pahë polemikën e djetarëve në bi këtë mesele, pas taj përfundojmë atë mendimin që ka na e shohemi më të mirë. Mirë po, që ishka thonë Shejkhul Islam ibn Tejmije, rahimehullahu teala, ka thonë për e drecisë e lisonetit, për e drecisë adlit, insafit, të e lisonetit është se ata e përmendin argumentin i cili ja undihmon qështjen dhe argumentin i cili nuk ja undihmon. Pra, prej cifateve, cif prej cilësive, të elisonetit është, sa ta nuk e më shefin fjallin e kundrështarit. Nuk e më shefin me thanë, veç kjo, veç që ki mendim është të nuk ka tjetër. Jo, nuk është kështu. Drejtësia kërkon që njeri u ta të, të regon mendimin e ti dhe mendimin e kundrështarit. Argumenten e ti dhe argumenten e kundrështarit provat e tij dhe provat e kundërstarit. Do i ta tregon monitën se si argumentohet kundëstari, duke mos e i hinë hak atij i cili nuk mendon si neve. Dhe pastaj e fuqizon argumentin e tij dhe pastaj e ndihmon argumentin e tij, mirë po nuk i shmangët dhe nuk e miegullon çështjen e kundërstarit. Burimet sa i përket ç'ti japim hakun dersit Burimet e kësaj legjërate janë të shumta. Pra, a është musliman ai që ka falet apo nuk është musliman? A është me iman apo nuk është me iman? Janë të shumta. Mirë po burimet kryesore ku janë. Librat e muslimanëve janë të shumta. Shkurtimisht, ka përmendët mesela Sheikhul Islam ibn Taymiyah rahmatullah alay në librën e tij Majmu'ul Fatawa, për mbledhjen e fetvave të tij, veçanërisht në vëllimin 20 dhe vëllimin 22. Ka përmenë qështjen e lancit të namazit i cili beson se namazi është farz, por nuk falen nga përtacija dhe mbelija e kështu me radhë prej arsijive të kota që ka i parasjesin njerëzën. Pasaj është Ibnu Kudeme el Maqdisi, Muaf Fakuddin, të cilin neve du të afillojmë ligeratën me ketë hoqë, për të tregu se kush është që shkon në mëndimin së është jo besimtarë, Dhe kush është të shkon në mendimin që është besimtar, çe ta dim pastaj kush më kanë po përplasët. Prandaj pasi të tim në debat, argumentet e atëresh ka thonë është musliman dhe argumentet e atëresh të cilat thonë është jo musliman. Kush më kanë fol? Kush ka thonë këto dhe kush ka thonë këto? Do ta shohim nga Ibn Qudama Al-Maqdisi. Andaj në librin e tij El Mughni e ka trajtuar këtë çështje. Pastaj është Ibn Hazmi, al-Andalusi, hoxha i madh i muslimanëve. Në libën e ti el-Muhalla Pasaj në libën e ti el-Fisal Bejnë el-Mileli wa Nihal E ka trajtu dhe të të cekmi tëk tekst nga ibn-i Hazmi Se e ka trajtu lënësin e namazit Pasaj është ibn-i Abdulberri Jusuf ibn-i Abdulberri Hoxha i madh gjithashtu i Sponjes Në libën e ti e temhid E temhid në shpegimin e muatës të imam malikut Dhe në libën e ti el-Istidhkar Gjithashtu sheikhul islam e ka përmen këtë meselën e libërën e ti shërhul omde E ka përmen lancin e namazin Dhe shtoja kësaj gjitha librat e hadithit Gjitha librat e hadithit e ka nëcek kaptinën e ati qka nuk falët Kjo meselë është e madhe Kjo meselë është shumë e madhe Në legjeratën e kalume Përmendëm dhe qka nga sheikhul islam nuk tejmije Se përkan e kemi qëllim a i qka së falët a i qka nuk falet pra a i cili e len namazin komplet kur nuk falet kur nuk falet dhe në fund të legjeratës nëse ishala më kujtohet mjuman, a i cili ja? e falë vetëm gjuman a logaritët që falët apo jo e falë vetëm gjuman nësë al damazët jera nuk falë dhe da shofëmi thot ibn Qudame el Maqdesi Allah e Moshirov sa për informim ki hoja ibn Qudame el Maqdesi logaritët dhe vlerësohet SEOja si i cili është burimi i fiqhut. Burimi i librave të fiqut. Pra, çdo libër që të shef në fiq, nëse e kthen pas, nëse e kthem pas dhe ja libzanafilën e xente Ibn Qudama al-Maqdisi, hoja është i medhhebit Hanbali. Ndërsa i ka përmend të gjitha mendimet e dietarëve, të gjitha mendimet e dietarëve. Thot Babul Hukm Fimen tarak e salata Kaptin Mbi dispozitën ati cilje lënë namazit Ka thon Kua gjumletu dhalike Në tarik e salati La jekhlu Ima e jeku në gjahiden Li u gjubiha au gajra gjahidin Thot, sa i përket Lansit e namazit Thot, aj nuk del nga dy gjendje Dhe njënën e përjashton Dhe na flasme për dy tëm Thot, ose e mohën obligushmërin e namazit ose nuk e mohën. Pra, egzistojnë dy kategori, kategori e cilë a thotë që ka namazin nuk është farz, mirë është mufal, s'ka problem mufal, është për fejes, po s' është obligim, nuk është ashtë tragjike që shpekazoni ju, kësi shpraje e për dorën, që e ka përmene Shekhu Lë Islamu Tejmije, që argumentojnë se në zemrën e ti që ka s'besonaj që namazishtë obligim. Ja ka po farz në qafën e ti, Zotit e Barke, vëtë ala. Thot, kjo është i pari, i diti, a i cili nuk e më onë obligu shmërijem. Thot, e kam farz, e kam obligim, e kam vajib mu fal, e kështë o më rarë. E kjo i diti është në për të cilën do të flasme. A është për e muslimanve? A është me iman? Apo nuk është me iman? Pasaj thot, dhe inkene gjahiden li vujubi ha, nudhira fi nëse është për atoër të cilët e mohon obliguesmorin atar e shikojm thë in kana jahilan bi wa huwa mimman yajhalu zalik kalhadith alislam walnashi bi badiat ornif wujubha wa ulima zalik wa lam yuhkam bi kufrihi li anne ma'dhur thot ibn kudama almqdis thot nse e mohon obligushmorin ndersa aj osh jahil ignorant, i padishëm. Dhe çifti i ti, tij i takon hoxja me konxhjel. Këtu hoxha do të më dalte me selja që mos me pretendu dikush që nuk e kum dit këtë meselone. Dhe do ta shoroje hoxha se kush është ai i cili nuk e di dhe ai i cili e di. Nuk nuk pretendon me fjalë, po me gjendje. Jo me fjalë, po me gjendje. Thot, sikur ai i cili ka i fillim në Islam. Hi një jo besimtar, një shkallë në Islam dhe i kur nuk e ka ditë se edhe namazë është obligim. Nuk e ka ditë se është edhe namazë është obligim. Sa i e dinë se të, islam, të musliman bohët diqka, po të qka është obligim e qka nuk është obligim, të detajaj nuk i di. Ka thonë siguraj cili është filastar në islam, apo rritet në një shkretëtir, largë, në vendet të largë ta, në vendet të pabanume, bedhja i thonë pabanume, ku nuk ka një rëzë. Nëse jeton këtu, edhe është musliman, po s'di që namazë është farës, ki arsjetohet. Pasaj thot, urrif e u gjubuha, atare nëse e takojmë këtë njeria, jam sojmë se e ka obligim mufalë. Ualem ju hkem bi kufri hi li ennehu ma adhorë, dhe nuk gjikohet me kufrë, së është i arsjetuar. Kush? Në shkretin, dikon. Egziston janë i beson Allahut, i beson për nga meri të lejë, salat e sramë, kur nuk kanise egziston në të q qi arsheto. Te Allahu jalla jalla walu Allahu ya di gjengjen atina was masmirti. Wo in lam yakun mimmen yajhalu dalik, ana saish prej atyre te cilin nuk e nuk i takon atim u koni padishum. Çka do vot? Nuk i takon nuk koni padishum. Çka do them do nuk i takon nuk koni padishum. Ai mundot realisht mos me dit, po nuk i takon nuk koni padishum. Pse? Sepse e shalon hoğa. Kan nashi baina almuslimina fi alamsar walqura sa jeton mesin e muslimanve në qytete dhe fshatra. Në më njëni jeton mesin e muslimanve, qovë qytet, apo fshatë. Edhe nëse gjindet që nuk falët, edhe ai pretendon se nuk e pasna ditë se është obligim. Ai pranohot? Jo. Dhe o gjithot me i gjma, me pajtimin e kitë muslimanve. Pse, se të musliman të thiret e zani, thiret i kameti. Boët thirja për namaz dhe turma, turma, shkojnë gjami. Dhe të të të të të të të të të së mundët mësë me ditë. Nuk ka mundësi mësë me ditë. Rrinë njërgjët në për qajtore, rrinë në për kafene, rrinë në për lojrat të ndryshme, zbavitje, arktime, vendet të kota, dhe thotë, dikush, nuk e pasaditë se qatë shumë e shtrengu me koka namazi. Nuk e pranohet, nga se jeton mesin e muslimane. Thotë, oqja, lem ju dherë, nuk arsu jetohet. Wa lem ju kbel minhu i di'a il gjehëllë. Dhe n pretendimi i njërimi, i njëranësës. Pra e trajtojmë si alim, e trajtojmë si të dhishëm. Wa hukime bi kufrihi dhe gjikohet me ta me kufrë. Për kanjëna të folë? Sështë so të bligim, thëtë. Pasaj thëtë, li enë edillet alë ujubi dhahiratën fil kitabit wa sunnë, wal muslimun e jafalun e ha ala t'dawam, fa la e khfa ujubu a ala men hadhe haluhu, fa la e gjhadu ha illa të këdhiben lillahi ta'ala u lirësulihi Kërë personi që i gjendë të mesinë muslimanve dhe thotë nuk e pasna ditë se është obligim namazi, thotë Hoxha është e pa mundur se muslimant e falin vazhdimisht, e thirin, e zanin dhe kjo nuk ka mundësi t'i pshihët kërkujna. Su mëtë më mi mjë gulu kërkujna dikujna se o, namazi o shtobligim bisupët, e njeriut thot dhe nuk e mohon vetëm se duke e përgënjështru dhe mohu Allahun Gjelle Gjelaluhu dhe pengamerin e tina dhe i gjman e muslimanve, ve hadha jasiru murtetden anil islam dhe ki bohot murtet nga feja Allahu Gjellevala, i rtetde do me thonë del nga feja zotit e bare ke veta dhe nuk logaritet musliman, ve hukmu hu hukmu sa iri l-murteddin dhe dispozita e ti është dispozita e gjdo njanit i cilit del prefejes Allahu Gjelle va le dhe logaritet murtet pasaj thot va interakeha të havunen au keselen nëse elen nga përtacija dhe dembelia nëse logarit nëse elen nga përtacija dhe dembelia e ta shkjojt kjojt kjojt kjojt dyti na për këta këna me folëson të për të parin nuk ka diskutim për të parin nuk ka diskutim po për dyti në ka diskutim për ditën ka diskutim, e dhe ta shofëmi me leje në Allahu Gjellewala, duke i shfaqë argumentet e dy palve, sa i cilin nuk falët, ka rështohet. Ka rështohet. E di se kur eshta një riu dhe dëshira e flak, ka dëshirë, mi mor ato dispozitat përfundimtare, pa i dëgjue shtjelimët e ulemave. Mirë po, kjo ligerat, dhe jërasisht e veqovan nga ligerata e kalume, që ta rridi qëllime. Qëllimi parë është, që ti dëgjoni këta tjerë që ka thoi nuk është lanë si namazit prej jo besimtarve. Dhe qëllimi kjetër është, edhe pse nëse na përfundojnë atë e mendimi i dytë, ta dim argumentin e qartë dhe ti trajtojmë si duhet ulemat të cilët nuk kam përfundu, përfundimin që ka kemi përfundu na. A është e qartë? Pra nga polemika, dushmi pas parasysh disende. Respektin e ulemave të cilët janë shumë e që nuk e trajtojnë lancin e besin e lamazit, i cilje pranën obligu shmërin, dhe thotë po, e di, gjunacar, më katar, du të më falë, gabim është kështë falët, e kështë më rrathë, cish preje, ki diskutim i ulemave, neve ne në obligom që ti respektojmë këta, dhe të adim se këta janë ulemate tonë, dhe të shomë i tekstët, kush kanë thonë kështu, kush kanë thonë kështu. Andaj, thotë Hoxha, sa i përket ati i cili nuk falet nga pertacia dhe dembelia dhe arsye të tjera arsye të tjera thotë uhtalafat al riwaya thot kan ard riwayate tandrishme transmetime të ndryshme në madhebat e ulemave thot është transmetuar nga imami Ahmedi hoja fillon nga imami Ahmedin nga sot hanbeli hoja fillon nga nga imami vet kjo është normale edhe Hanafit, edhe Malikit, edhe Shafiit, edhe Hambelit, çu që do ta citoj edhe fjalën Imam En-Nawawi, Abu Zakaria, ai fillon nga Hoxha i Vet, nga Shafiu. Kjo është normale. Normale Hoxha Mecek, Hoxha i Vet, pastaj mecek tjerë. Ibn Qudam el-Makdisi fillon nga Hoxha i Vet. Thot një transmetim nga Hoxha jone. Edhe është interesant se Ibn Qudam el-Makdisi nuk e ka marr këtu Hoxhës Vet. Imam Ahmedi. Po e mar mendej më tej atë. Thot një mëndim është se a i cilin nuk falët, duke e pranu obligu shmërijen, por nuk falët nga përtacija, thot a i është murtet, i dalër nga feja zotit e bareke, vëtjala. Felaju gëssëll, walaju keffen, walaju të fenu bejnë elë muslimin. Thot nuk lahë gjenazja, nuk i vendosët qëfini, dhe nuk vërosët e varesat e muslimanëve. Pastaj thot: "Wala yarithuhu ahadun", do nuk e trashëgon pasurinë e tij askush. Kush ka pasurinë e tij? Në pasurinë e shtetit, në pasurinë e shtetit të muslimanëve. Pastaj thot: "Wala yarithu ahadan", as nuk e merr dikush pasurinë e tij. As nuk e merr dikush pasurinë e tij dhe as anasjelltas. As nuk gjojan vemor pasurinë ai. Thot: "Kët mendim e ka xhell kush?" Abu Ishaq ibn Shaqilla, një prej dijetarëve të muslimanëve. Pastaj do Ibn Hamid, dijetari madh Ibn Hamid, ma dhe huwa mazhabu al-Hasan al-Basri. Edhe që mendime gazet Hasan al-Basriun, na folën për Hasan al-Basriun. Hasan al-Basriun ka shkuhur mendimin, sa ai i cili nuk falet. Po e pranon si obligim, nuk është musliman. Do e mos mufal Hasan al-Basriun. Pastaj do والنخعي إبراهيم النخعي إبراهيم النخعي والشعبي ذا شعبي وأيوب السختياني أيوب السختياني والأوزعي باسايدات وابن المبارك عبد الله بن مبارك وحماد بن زيد حماد بن زيد قلتا çkanumrohen tash qta mendojn se lansi i namazet nga portacia me gjith pohimin se ka obligim nuk logaritët musliman o Ishaq ibn Rahawaj Hoxha i ka përmen kërësort dhe këto hoxalar i pasojnë shumë oxalar tjerë a dhe kështu formohet shumica dhe pakica dhe Ishaq ibn Rahawaj Ishaq ibn Rahawaj Hoxha i Bukharijut dhe Bukhariju shkon në këtë mëndim Bukhariju shkon në këtë mëndim o Muhammed ibn al-Hasen edhe shumë të tjerë prej ulemave dhe, dhe shumë të tjerë prej ulemave dhe një mendim nga shafiiju dhe shumë pasuës të imam shafiive të imam shafiiju shumë pasuës të shafiive shkoj në mendimin se është lancin amazit këa e firë dhe ka pru oja shumë prej argumenteve këta argumente nga nuk i përmenim tash po i përmenim këta fillojnë polemikën polemikën mes këtëre dy, dyve palve të cilat njëra prej tëre mëndonë se është musliman, ndërprëjtëra nuk mendon se është musliman. Pastaj thotë, dhe një palë tjetër ka shkuar në mendimin se lanca namazit me përtaçi dhe dëmbeli lëp loksti, duke e pranuar se është namazi obligim, po nuk falet një prej mendimeve është se ky njeri është musliman. Ky njeri është musliman. Dhe për këto është Imam, thot, Ebu Hanife. Imam Ebu Hanife, ka shku në mendimin, se lancin amazit, nëse e pranonë se është farz, e ka obligim mu fal, po, qësë falet? Mirë po, do me thonë, këtu shekull islam në temje ka reagu pak, ka reagu. Thot, ki njeri i cili, këta imam e logaritin musliman, nuk është gjëtë gjëtë gjden, gjëtë njëni, si për shemë. Thëtë nëse, dhe, gjithashtë të dhe i mëkaj i me lëgjohëzije, thëtë nëse këtë njëri e morri, edhe i thojnë qëko falu? E që jesin në gjikatë. Edhe i thojnë, ose falu, ose të burgosin. Dhe nuk falet, dhe burgoset, dhe pranon burgin, dhe pranon gjithasendet, vetëm e vetëm musë mus mu fal, a është të paramendu me me, me kanki me, me imanë, Kësë është e para mendume. Mirë po prej për jashtë, nëse refuzon mu falë dhe nuk falët, të jebu anifja është musliman. Pasaj ka thonë, dhe të imam Shafi'i ju, dhe të imam Maliku, është musliman. Dhe një transmitim nga imam Ahmedi, është musliman. Të cilin ka thonë që i khul islami u tejmije, ma e sakta është se e imam Ahmedi tjetra, që nuk është musliman. Mirposhë të çoft, e bua Anifja, Imam Shafiui, Imam Malikut mendojnë se për, për tortsi i cili nuk falet dhe e pranon se ka obligim që njëri llogaritet prej muslimanëve, llogaritet prej muslimanëve për arsye të cilat do të përmend më neve në vazdim. Kjo po pra është Ibn Qudame al-Maqdisi. Ibn Qudame al-Maqdisi, dietari i madhi muslimanëve i ka, ka sjell mendimet e ulemave thot Ibn Hazmi Ibn Hazmi Ispanjës, në libën e ti El Fisal Ubejnën, Nihali e El Milel, në vëllimin e trejnë dhe gjënë, thot Feruina anë umër Ibn Khattab këto tash janë disa sahabe e disa djetar tjerë po da tash ka i përmenim nuk kudeme të se të kanë shku në mendimin se lancin amazit është jo muslimanë Ta është pi përmeni vetë e memrat që këtë i shifë një polemikën Ta di një kush me kanë kafon Thotë, o merë min Khattabi E ka me ndihë misa ishka sfalet, së falët Edhe nëse pranonë nësë është obligim Nuk është musliman Pasaj thotë, Muadhi ibn Gjebel Pasaj thotë, Abdullah ibn Mesud Nërsa shekhu lë islam në tejmije Dhe ibn Abdul Berri e ka përmeni dhe Abdullah ibn Abbasin, Ebu Derdan, Ebu Hureiren Të gjithë këto kanë mendu se Lansin Amazit n musliman Omer Mode Ibn Mesudi dhe jema'atu min al-muslimin min sahabe dhe një jema't i madh i sahabeve radiyallahu anhum dhe Abdullah ibn Mubarak dhe Ahmed ibn Hanbali ibn Hazm dovon dhe Ahmed ibn Hanbali dhe Ishaq ibn Rahaway Allahu ma sharof tajid dhe nga 17 sahabe konkret të shokëve të pejgamberit alayhi salatu wassalam ذو شوم تابعين ثو ابن حزم رضي الله عنهم ثبت كان شكوس من ترك الصلاه صلاه فرض عمدا ذاكرا ال نيه نماز دوکیو كوتوه دوکیو كوتوه چلی مش حتى يخرج وقتها درس تدل وقت كي نامت كي نمازيت فانه كافر مرتد Kjo është kafir murted. E citoj referencen, që më zdalit dikush me than, kjo është ko ka tranue, dhe qka folë ka kinë mesin e musliman dhe kësi fjalë, Ibnu Hazm el-Endelusi. Na kina folë për Ibnu Hazm e djetarë të njofi. Në livrën e tjelë, Fisal vëllimi i tret, në faqën 1928. Kjo është fjala, e Ibnu Hazm. Dhe dhëtë, këtë mendime ka zjedhe dhe Abdullah Ibnu Maggishun. Abdullah Ibnu Maggishun është nëzansë Dhe njëkës imam Malikët, i ofërt i tina. Thot, Ebu Zakaria, imamen nëvawiju, imam nëvawiju, kjo është shafi'i, kjo është shafi'i. Thot, Allah e më shirof në libnën e ti shërë, sahi muslim, në vëllimin e djytë faqë 6.10. Amma tarikus salat, saj përket lansit të namazit, fa in kana munkiran li wujubiha, fa hua kafirun bi ijmai il muslimin. Khariju mi milletil islam Nëse e mohonë bligushmorin është qafir Me ketë pajtimin e muslimanve I dal nga feja Allahu gjelle Gjelle wa ala Pasaj thot in të kesulen, Ma të qadihi Ujubiha Kema hua halu këthiri minë në nësë Thotë nëse me nësë është obligim Po e len nga përtacija Dhe nga dembelija Sikur është gjendja e shumitës e muslimanve Dhe kjo qka ludonë Se imam në uju, ka ndrujet në vitin 676. Në shekullin e 7, ka jetu. Në shekullin e 7, 700 vite para neve. Thotë, sikur është gjendja shumicës muslimave. Sikur dohë këtë lanja namazit ka qenë problematik, që kohërësh, prej shekush, prej vitesh. A do kjo është rëzik i madhë. A do djetarët e kanë diskutu shumë. Qishka bat imam në uju. Nëse e pranonën së është obligim, mirë për nuk e falë nga përtatia thot fe kad i khtelëfe l ulema kanë polimizuar djetarët dispozitës së ti fe dhehebe malik wa shafi'i rahimahum Allah ka shku imam maliku dhe imam shafi'i wal gjemahiru min e salafi wal khalaf ila ennehu lajekfur bel jefësuk thot imam maliku shafi'i dhe shumë nga salafi dhe shumë nga ulemat e kanë mendimin se kjo është fasik nuk është kafir është fasik nuk është kafir. En, ill, jakfur, wa dhahaba jama'atu min as-salaf ila ila anahu yakfur wa huwa marwi an Ali ibn Abi Talib, kërrom Allahu vejha. Dhe disa djat kanë shkuar në mendimin se jo, është i dalë prej fejes. Si ta lloj namaz gat dal prej fejes. Prej tyre prej sahabeve Aliu, radiyallahu anhu. Shikoni, dikush e ka përmendur sahabe, dikush një tjetër. Mir po Ibn Hazm i thotë, unë kujm ndjek emrat e këtyre 17 sahabe kanë citu kanë citu tekst, kush, nuk falet, nuk është musliman. Allah unarujt. E nabaf me përfundu me namaz, se kjo është meselë e madhe. Pra, qëfar meselë është? A, a del prej zjarit, as del? Kjo meselë e ma shkurt. Që ka me hinë zjarë, s'ka polemik. Nuk ka polemik për asë një djetarit, se a ish ka s'falet, ka me hinë zjarë dhe ka me pagu i shtrajt, po polemika është a del, a nuk del. Këte janë citatët. Thotë, Aliyu radhijallahu an Ka shku në mëndimin se nuk është musliman Dhe është një transmitim nga Ahmet ibn i Hanbeli Dhe Abdullah ibn i Mubareke Dhe Ishaq ibn Rahawaj Wa hua wejhën li ba'di Ashabi shafi'i Ridhuanullahi alejhim Dhe është një numëri madhi shafi'ive Që ka në shku në mëndimin se Nuk është musliman Dhe thot Wa dhehebe Ebu Hanife Dhe ka shku në mëm Ebu Hanifeja wa jema'atun min ahli al-Kufa wa nje jemaat i madhe nga banorët e Kufës wal muzani sahibu shafi'i dhe muzani dietari i madhi imam shafi'ijut rahimahumullah taala ennehu la yakfur wa la yuqtal bal yu'azzar wa yuhbas hatta yusalli ka shku këta të tërë të banifja disa për shafiive së domethën nuk është kafir nuk është kafir këto domethën janë mendimet të cilat i kanë selë djetarë se kush ka thonë është kefir dhe kush ka thonë nuk është kefir. Pastaj, është meselja si është argumentu pala e parë e si është argumentu pala e dytë. Pra një shëmi se sahabëve. Dhe Abdullaj ibn Shëkiki, që shka transmitujim amë të tërmidiju, dhe kanë thonë djetarë kjo është sahih. Abdullaj ibn Shëkiku, nëzansë i e buhurajrës, nëzansë i e buhurajrës, thotë, kënu, kan ashabu rasulillahi alayhi salatu wa salam la yaruna taraka shay'in min al a'mali kufran illa al salat fat abdullah ibn shaqiq sa shokte peigamberit alayhi salatu wa salam nuk e kan pa po lan nje ne ndonj vepre si kufor te nxir nga feja pos nje veper nallazin ku shela namazin te sahabe te logarit ngadal nga feja ka dal nga nga feja cdoqoft si i trajtoim polemikat ne mesin e dietarve fillojme nga ata te cvet nuk e kan bo kafir fillojme nga ata te cvet nuk e kan bo kafir per celen arsye ai te li leza librat e shejhul islamit al taimi ja shafni scent se shejhul islamit al taimi e sell ata sa ka thon kundshtari pas sa e sell vetem per celen arsye Por çtelegusa nuk jam tëm shef atë çka thot kundërsari, jo. Por të tregoj ja. fillimisht çka kanë thon kundërsari, pastaj pika doja çka kam thon unë. Andaj, i përmendni ata që kanë thon se lancin namazit është musliman, xunaçar. Dhe këtu këtu ja vlen më përmend. Se lancin namazit janë pajtuh kërej dietar të monumenta. Lancin namazit, pa marr parasysh a e bojn kafir apo nuk e bojn, janë pajtuh për një send, se është më i keq se xunaçari. Ma i këtë se alkoliqari, ma i këtë se hajduti, ma i këtë se rebeli që li ja umerë parët njërëzve rrugë, ma i këtë se krejt gjunaqarë që ka egzistojnë të të tokës. Jam pajtu krejtë. Se lancin amazit dhe ma i këtë se qëtot. Vetëm kam polemizu a ka dalë jashtë të islamit apo jo. Kjo është polemika. Ata nuk javlenë, valahi, nuk javlenë me simtari, me esilë vetën kësi dhe regje, me diskutu muslimënë, para me ndojti ulemat i ando di pal dhe diskutojnë a është kja ala musliman a jo? Mi ja pas që lu kja pala tjetër që më se merën mënir fanatike apo thuj që këto pëmori mënir fanatike mi ja pas që lu këta të cilet kanë thonë që na e këna bindje se kjo është më e vërteta që ka thonë shekhu lë islamu të në këta u bihi e prejës mi këtë mendimin e dit po qka thue që th i thoi për th këndërshtore qka thue mu kanë kjoj mendimi sakt, s falet? Edhe këtu ja vlen me çka dha ata shka thonë se lën sin namazit është musliman ata kurse ka lënë namazin. Ata përvetë kan sigurt. Ata shka kan thënë pe dietarëve, se si Ibn Hanifa, Imam Shafi'i, Imam Maliku, edhe ndjekësit e tyre, që losin namazin nga përtaci, alla është musliman, ata përvetë janë fal. Ata e kanë sigurt. Ëndërvështari ai cili ka iman, nuk guxon me me pru nx, nx, me se ila, me si me se ila. Ës musliman apo nuk është musliman. Ataç ka nuk e kanë bë lançën namazet kafir dhe kanë thënë kjo është musliman, janë argumentuar me këto mesela. E para brejtëra kanë thënë qad sabe tale hukmu lisami bidukhul fi fela lukhruhu in anhu illa biyaqin. Kan thonë neve na është vërtetuar sa ish ka thonë se adetin dhe ka rin islam, ka rin me bindje e nuk e nxjerr me vetëm se me bindje. Do salani namazit është e polemizuar, andaj nuk e xhen apo islamin. Kjo është e para. Pasa kanë thonë Kjo shifot me ayetin e Allahu xhallahu xhallahu tbaraka ve teala inna allah la yaghfiru an yushraka bihi ve yaghfiru ma dun zalika liman yasha Kathan allah xhallahu al-quran ka thoin se ai i cili i van allah u shirk allahu nuk ja fal krej tjereve si doja ja fal ka thon lonsi namazit esh nën dëshirin allahu se nuk esh kefit Lanë si namazit, është nëmë dëshirë në Allahu Gjellewala, se nuk është kajfër, pra nuk ka bësh shirkë, nuk i ka bësh allahut orë takë. Se allahut ka thonë veç është kanë banë orë takë, vetëm që ati s'ja fali. Atëjerëve, kredi s'ja fali. Ka thonë lanë si namazit, nuk i ka bësh allahut qëkë. Argument, që ajthët, la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah t'i dhu, ajdi shka është la ilaha, thotë po, mës me kanë, me merit, më adhuru për Nuk i adhurojnë sa ishtët, nuk i adhurojnë i dhe nuk i bën sa ishtët dikujt tjetër përveç Allahut. Po çka? Elë namaz nga përtacia. Ka thonë ki nuk ka voshirk. Mirë pak tata të çerçaj kanë thonë, ka thonë nuk është ashtu. Tash polemik. Tash atëherë ka thonë jo nuk është ashtu. Tash çka e bojnë? Lënë se namazet kafir. Kanon se ajeti nuk argumenton për këtë mesele. Sepse muai i cili ka thonë nuk jafali, i cili bën shirk i dërgumë i ti në kamësu se lancë i namazit ka po shirkë. Ka thonë për nga mërë, a.s. a.s. inë në bejnë rëgjuli, u a bejnë shirkëi, u a lë kufri tërkë e sala. Ka thonë a.s. a.s. a.s. a.s. adinë në muslim, vërtet mes njeriut dhe shirkët dhe shirkët dhe shirkët është lanja e namazit. Dhe trasmetu si ka thonë u a lë kufrët në mes njeriut dhe shirkët dhe kufrit është Andaj, këta jetë që e kanësijel, ju bëho demanë me këtë hadith. Se a i cili nuk falët, a i ka bëshirëk Allahu u gjellëvala, me tekst hadithim. Po logikisht dhe me kjas, a i ka bëshirëk po. Se në momenti që ka nuk e ka dhuru, Allahu ka në ka dhuru, epshin e ti. A i cili nuk i falët Allahu, kujt i falët, epshit e ti. I, po, i falët, epshit e ti. Qështu që i ka bëhe Allahu, nuk ketë ka pëtinë shirkë dhe alla uje le vale qethan vetëm aty që nuk bën shirq e kjo gabon shirq nëse e trajtojnë nga prej kufrit ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në mesjeriu dhe kufrit lënia e namazit dhe kjo kal, e namazit, dhe kje ka e ka lënë namazin dhe ka hyrë në grupin atëri i cili gabon shirq argumente i ditë i këtoresh ka thënë se lënsi namazit është musliman kanë thënë el edilletu leti tufid an man qala la ilaha illa allah dakhala al janna wa lam yashtarit as salah Kanë thonë, krejtë hadithët, shkathojnë, se kushtot la ilahe illallah, hinë gjennet, këtë janë kjetë argumente tona, se a i shkash falet, ala është musliman. Pse? Se sa përmenë namazin, se ka bo kusht namazin. Pse, pse thonë kështur? Se nga po folmi për në fund, për në fund. A i ka me hinë zjarë, ka me u djegë, ka mu përvluhe, Allah onë rujtë. Mirë po, ka me dalë. Me qka? Me fjallën la ilahe illallah illa Allah, dhe kam përmen shumë hadithe të cilat për nga meri alai salatu vë selam ka të regu se aji cili thot la ilaha illa Allah për e tëre hadithin Bukhari Muslim ka than alai salatu vë selam mamin abdin jeshedu en la ilaha illa Allah o enne Muhammed Rasulullah illa harram e hullahu alennar ka than për nga meri alai salatu vë selam s'ka një robë që doshmon la ilaha illa Allah dhe Muhammed Rasulullah vetëm se Allahu jaban zjarëmin gjehenemin haram prahin gjennet prahin gjennet Ado qalo, këto jete këto hadithe dhe, dhe shumë dotjera sikur hadithi pejgamberit alay salatu wasalam, çka nxjerrim Abu Daud, men kana aakhiru kalameh la ilaha illa allah dakhala al janna. Fiala fundit. Kush e ka fjalën e fundit la ilaha illa allah, jannat. Ka them me këto hadithe nuk është përmend salati. Pse nevoj tekfirinin, kur pejgamberi asalamu ka siguru jannet te beon tekfir. Kto domodin argumentojnë me kat argumentim se këto hadithe nuk e kanë bë kuşt namazin, nuk e kanë bë kuşt namazin. Këta të tjerë pa asajter kanë bë demont. Demon këtyre argumenteve. Çfarë ju kam thënë? Kam thënë nuk është ashtu. Se këto tekste janë dy lloje. Të përgjithshme, të cilat veçohen me hadithët e kufrit të lëncit të namazit apo janë të kushtozuara me kushte që s'para fiturot kimës më falë, qysh pra gjdo hadith, ku pengamere a lehi salatu e selam ka than, kushtot la ilaha illallah, muhammed rësullullah, hingë në net hingë në net, qka i thojnë nga, i thojnë apo kjo është hadithi për gjithë shumë mirë po ka hadithet të veçanta qka e veqojnë këtë hadith qka e veqojnë, jashtojnë namazin jashtojnë namazin apo hadithat e cilat janë për çheimo sigur ka thane ai sallatu selam kush thot la ilaha illa allah duke sinu allahu xallaluhu sinçerisht hin xhennet detar që e bojn tekfir çka thoin fjala sinçerisht është e pamundur mos mufalki më a kuptot kto kan thon kush thot la ilaha illa allah hin xhennet edhe sa ka për me namazin kta tjer çka i thon ka dal se ka hadithat që ka veçojn këtë hadith edhe ajo është se kush falet i pranohet që adetit, i përndryshës i pranohet se për të avërtetu që adetin duhet mu fal apo ku ka thonë për nga meri ale i sara të sram me thonë nga zemra sincerisht apo? sa to kur ja falin gjenazën edhe që ka thonë, inshalla e ka thonë nga zemra sincerisht edhe ja ka pranua Allah këtë fjali sincerisht këta shka e bojnë të këfir lansin namazit dhe dhe nukush musiman që ka thonë fjala për nga merit sincerisht argumentonë sa aj sincerisht smunit mos më pas fal. A kuptuat demantin? Këto i bën deman nget fort. Argumenti tjetër i këtyr është se ka algoritimin lëndën e namazit musliman, çka thonë. Thonë neve na kanë dhuar disa hadithe në Sahih Buhari dhe në Sahih Muslim se ditën e gjykimit, Allahu xhellahu ala ka më caktuar disa njerëz të shefat. Ka më caktuar ndërmjetësim. Dhe vetë Allahu ka më bën ndërmjetësim. Te bareke وتعالى, Allahu na mësonu më, më, më kanë për yatërat ndërmjetësohet për neve për gjunahat tonë, nësë janë dë shumë da. Mirë pa këta thojmë se këta hadithën eva në argumentojnë disa prej mesejleve dhe prej tëre se lanë si namazit është musliman. Se, se lanë si namazit ka bo që nëtë madhë si pas atyre. Dhe këta hadithë argumentojnë se shëfat gjitë e pështojnë këtë njëri. Por qembu, hadithi ku thotë për nga meri alej salatu e salam, fej e kulu rabbuna, aqragnu men amertna flem flem ybqa fi nnari ahad fihi khair qalu jallallahu kemurru shafajit pejgamert melachet shahidat njerë të mirë min xjer familartë të tyre shokët të tyre mistë të tyre min xjer ku ka junave min xjer bizjarmi do hin zjar pas aq të nxehtë me lein allahu xjellwala dhe ithin allah tbaraka we taala na nuk dim mod dikush ti ka me dit se njoh mam mod dikën tjetër e ater allah xjellwala çka thot Këtë kanë bëhe shefatë me lachët, kanë bëhe pengamertë, kanë bëhe besimtartë dhe kanë bëjtë mëjë mëshirëshmejë mëshirëshmeve që të bëhe shefatë me nërmjecu dhe me ndjerë ropët e ti nga, nga zgjari. Fejukë badu kapë dhe të në minë nërë, nëse në lëmja amelu lillahi khajiran kapë. E tekstit ka kështo. Dhe këta e kanë morë se si argument. Dhe Allah e merë një grusht për e njërzve të cilët i ndjerë nga zgjari, dhe thotë për nga mëri a.s. Lem ja'melu kajrën këtë Së kanë punu kajrë kurrë Së kanë punu kajrë kurrë Asënit mirë se kanë bë Kështu hadithi në nënë kuptohet Dhe këtë hadith e kanë morë si argument se këtu së kanë punu kajrë kurrë Qëka do me thonë? Së kanë falë Se namazëj është punë, kajrë E këto së kanë bëho hyqë Mirë po që i ka thonë këndër shtartë I ka thonë kështu N Sepse namazin nuk hin të fjalla s'kan bo khajrkur. Se namazin është piesë përbërtë se themelore e asaj qka imanin më të vogël. Sa Allah u gjeluala e nëzirë kam, ata s'ka ka një grimë si iman. Thot, s'kan punu khajrkur, nuk e ka përqëllimë si s'jan falë. Po s'kan punu jashtë ta namazit kur gjo. S'kan bëtë mira, s'kan bënë sadakaz, nështëta s'kan bënë edhe zeqat, nështëta s'kan bënë gjënajë shumë, s'kan bëtë mira mirpë namazën e kanë bos. Se po ndryshë sujet i iman atëra. Sujet i iman atëra. Dhe denon ti tjetër ndaj këtij hadithi është se ato kanë thonë, ka dal ka dal. Sa ata shkas kanë fal ato ato kanë himë xafirat. Qi shka thon pejgamberi alay salatu selam, sa ai t'i nuk falet rringjallët me Firaunin, me Qarunin, me Hamanin. Ka thon këto e kanë kri moti, këto nuk shifën bile. Këtë në tjerë mesejle ju nëndifullë për të zanjërës të cilët nuk janë muabet i jonë, këto janë shkatruëve. Andë kjo adit nuk vlenë për se kjo adit ishtë i gjuna qarëve. Kjo është adithi i gjuna qarëve. Pasa i thot, argumentet prej të cilët i kam përmen këta dhe se të nuk e kanë mëzirë njeri nga feja me lanë e namazit, është se kuptimi i haditheve ku ka thonë Aleji Salatu e Selam kush i len namazët, nuk e ka përcullim kufrin e mafë. Sepse janë disa adithë ku Allahu u gjellë nëse dhe ja falë, nëse dhe s'ja falë. Shikoj. Ka thomë me nga medjale i salatu e salam. Pesë namazë i ka ba Allahu u gjellëvala obligim për ropë të tina. Kushe ta ka në Allahu u gjellëvala me ato namazë dhe nuk e ka mangësu dhe nuk i ka humbë haku të atyre namazëve, e ka të Allahu besën me hingën nëtë. Besën e ka. Kjo shume madhe. E ka besën me hing Nëse kushet takon Allahu uljelo wala. Wa Waqad intaqasa minhu an shay'an istikhfafan bihaqqihinna laqiyahu wala ahdalahu in sha'a azzabehu wa in sha'a ghafara lahu. A kushet takon Allahu dhe i kahin haktur namazave, i kahin haktur namazave, si doja Allah ja fal, si doja ja e donon. Kto kan do shikona? Si doja fal, si doja donon. Do më than, ajë musliman. Se vetë për muslimanin thuat si doja fal, si doja e dënën andaj kanë thonë se argumentohet me këta sa i të në namazët është musliman demantë të tjetër që ju ka ardë piktore tjetëve kanë thonë nuk është kjo e vërtet sepse hadithi që ka thotë hadithi thotë kështu uh, ka din të kasë min hunne ju ka hinë hakë namazit dërsa mi hinë hakë namazit nuk është me lanë pu mësë mu falë që i shduhet ka thonë hadithi e këni ke që kuptuhe Qikon e ndoshta juve juve në rand tash me pap një palë që ka thotë pa alla tjetër, pa alla tjetër, pa alla tjetër. Mi në po duhet më kuptu këto sende. Mi në kuptu këto sende. Pa ma parasysh mendimet e sa të neve shkojna. Mi po djetarë duhet më respektu në mendimet e tyre. Dhe ajo tjetër shka duhet me përfundu. Se ata që ka lanësën e namazit e ka logarit në logaritë musliman. Ku janë bazuhe në qajtore, në kafe, ha shalillah, Allah onarujtë jan bazon hadith na jetë. Shikonë mundon me ajete, me hadithe, me të pshtuar njeriu. Dhe kjo për çka argumenton? Argumenton se ulemat e kanë dhimbën e madhe. Se ata e dinë çka është xhehenimi. Ata e dinë çka do të me thonë Mehet zjarr por gjithmonë Allahu na rrym. Për gjithmonë Mehet zjarr. Andaj çka? Mundon ndoshta ndonjë hadith, ndoshta ndonjë ajet, argumenton se kjo është musliman. Se kjo është musliman. E kështu më radh. Vetëm e vetëm ta shpotoj njeriu te Allahu xhella xjalalu. Andaj, me nëndësi. O gjadarë që ka e banjë të këfiri, kanë thonë, ja nuk është ashtu. Se mi hinë hak namazit, nuk do me thonë me lanë. Po do me thonë që ka me, me, me shtikone vetë, me i falë të nëgjitura, me i falë bashkë, me harua i paska ikë namazit, ashtë ta falë, e kështë o meravë. Nuk argumenton se aj e kalanë namazin, nuk e, e, argumenton se aj e kalanë namazin. Dhe haditet e tjera, të cilat ka në ardhë nga pengameri sallallahu aleyhi wasallem, se pengameri aleyhi salatu sallam në shumë hadithet ka thonë kështo, inë në bejnë rëgjuli, vë shirkë, vë kufri tërkës salam, në vërtet në mes njeriut dhe kufri dhe shirkët është lanja e namazit. Lanja e namazit. Kërejtë që ka se kanë bo lanësin e namazit, jo besimtarë që kanë thonë, ky hadith nuk në nën kuptonë kufrin e madhë po në nënkuptan kufrin e vogël. Me argumentin, me argumentin se shumë hadithe për nga meri sallallahu aleyhi sallam, ka të regu se në umetin e Muhammedit aleyhi sallatu a selam, dhëtë këtë kufrë, e ki kufrë me izgjmanë e muslimanëve, nuk është kufrë që në gjernë nga feja. Kanë thonë, andaj, ku ta shifri në një hadith? Shka thotë, lansin namazit dhe shkefir, bartë ne në kuptimin e kufrit të vogël. Ku, kuptimin e kufrit të vogël gjdo hadith, sikur për qembul, ka thamë fe nga meri a.s. Si bebu l-muslimi fusukun vë qitaluhu këfër. Sharia muslimanit është fisk, gjuna i madhë. Dhe vrasja ti, luft të, luf të ndajti është këfër. Nërsa dhahu i gjellu ala, në Kur'ani ka qujtë, ata shka përlau në mesë muslimanëve, besimkarë. Va in ta i fetani minë l-mu'minine, i këtete lu, fa asli hu bëjnë, axhokuajkom ne sddqru preve sintarve perleshën kafajitën vrahën ata rre çka me bona ka than ata pojtoni mes vllaznive të juve i ka Andaj thon vllaznit dy palt ata e kan than ky me xhma është kufori i vogël ata e kan than edhe hadithi i cili ka ardh se lanse namazit nuk është musliman na e bart në, në kuftimin e e vogël apo hadithi tjetër ku ka than pejgamberi alayhi salatu vesselam hadithul muslim و اثنتان بالناس هما بهم كفر دي çështje njerzit i bajnë ato janë kufër ka thënë alai salatu wasalam at-ta'n fi an-nasab wan-niyahatu al-mayit me mohu familjen dhe farefisin dhe me vajtut vdekmen me vajtua të vdekmen me vajtua të vdekmen është kufër dhe me mohu fisin është kufër me thon se jam i kësaj familje sjam sjam i këtij fisit unë skam bëj me këtë kurgjë Kjo kufrë, mirë po thotë, kanë thonë, këta kitë ulematë janë pajtu së kjo nuk dzirë pifeje. Nuk dzirë pifeje. Qishë janë bërë demantë, këta shë janë bërë të këfirë, kanë thonë kështo. E para, pengamerja dhe ju salatu e selam, lanjën e namazit e ka bërë vindarëse mes muslimane dhe jo muslimane dhe. Ka thonë, dësa ju e kini morë disa vepra, shka janë prej gjunahave të mdoja, e pengameri ka qëjtë kufër nga se tabiatia asaj vepra është mohim. Sikur për shembol, pengameri a.s. ju ka thonë grave, jip një sadaka, se ju kumpanë zarmë shumë. Ka thonë, një arësullë allah, për çka? Ka thonë se ba një kufër. Ba një kufër. Qëfar kufri? E më hojnë burin. E më hojnë burin, thonë, kur që asë kumpa po hajrë për tije? Kjo vepër e shumtuar këto pejgamberi alayhisalatu sallam për më i frikësua më të madhë grad, ç'ai ka thënë? Ka thënë kjo kuforisht. Mir, po kur e kanë vërca ja apo qarrosullallahu, kufor del vefa? Ka thënë jo. Ka thënë jo, nuk është kufor se si të zer për vefa. Andaj drejtorsë e kanë marrë te kufir kan thonë nuk është argument që të mirët kjo mesele dhe të barti në lanjën e namazit, sepse lanjë namazit ka ardh në mënyrë të veçantë. Ne Sheikhul Islami al-Taymi në libën e ti qida o suratën mëstëqim. Ma në menë këta për ata që ka dojnë me besu dhe kanë mendimin se lanje namazit nxerë për e feje kurt, se këte, këtë, që ki argument është prej matë fëqishme. Kretë që ka u përmendëm dhe rishtarë, mune të më diskutu dhe është objek diskutimi sikur argumentimi me ata se Allah nuk e falë shirkën është argumentu nuk po du me qujtë nga se respektu lemave respektu, mirë po është te hefut, absurditet ësht Mir po, ky koment është prej komenteve më të fuqishme. A dini pse? Se, se vijn dy hadithe. Njëri thot kush e ban shkëtvepër është kafir. Dhe vjen tjetri thot kush e ban ketvepër është kafir. Njëna më i xhmo nuk është kafir, tjetra më i xmo është kafir. Si ka mundësi mi bashku? Ato dietar thotë jo, çiti krejtësisë është kafir dhe le, kjo është e fuqishme. Kjo është e fuqishme. Andaj shehullul Islamut imi e ka marrë për sipër mi bodeman kësajna. E ka marrë për sipër mi bodeman sti shubatë. Ka thon Sheikhul Islam Ibn Taymije, në ihtida' sirat al-mustaqim. Çka ka thon? Ka thon çdo hadith ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mo në mëktar. Ihtida'un e kam tekse këtu. Ihtida' sirat al-mustaqim. Ka thon çdo hadith ku pejgamberi alaihi salatu wassalam, ka thon kush e bën në vepër, ajo është kufër. Ka thon shikohet, shikohet, rishikohet, studiohet. Nëse e kaprua fjalën kufër të shquar atar është kufër i madh, jarpifej. Ndërsa nëse është fjala kufër e pashquar, atar është kufër i vogël, çish për ata që janë të dobë në gjuhën shqipe, e shquara e pashquar. Do stë kujtohet në shkollën fillore apo shkollën e mesme. Ma jap librin, është e shquar. Ma jap lapsin, është e shquar. Ma jep tavolinën është është quar, ma jep robën është është quar, dhe kur t'i dhujt diku ishtë ma jep lapsin, a e di qëfar lapsin e ti lipë, ma jep lapsin, bjema këtu fletorën, qëllën fletore, e di aj, qëllën e t'ja lipë, kjo është është quar. Nëse i thue, ma jep një lapsë, ma jep një fletore, ma jep një këmish, një robë, qëfar robe, qëfar dush, ma jep nja, kjo është e pashtuar thë Sheikhul Islam Mutaymiya. Kjo është ndarja. Kjo është argumenti, dabi, i kriteri standardi, i cili e ndan kufrin e madh me kufrin e vogël. Kur thoi pejgamberi aleyhi salatu vesselam, kufr pa el, ne jona rroba e shtuar dhe paqur dallot me el. E mar fjalën për shembull kitabun, qalamun. Kjo është e paqur. Nëse dojmë e veshur, i thona el kitabu, el qalamu. 18 Sheikhul Samize nuk ka kufër, çka ka ar? Te ulemovi ka hithë shubja, Sheikhul Samize i thot, thot ju ka hi shubja. Dyshimin se kjo ka dallim të madh, kjo ka dallim të madh. Ande Allahu u jella kur ka thonë surën Ar-Rum. Aqimus salata wala takunu minal minan mushrikin. Fal namazet dhe mos u ballu prej mushrikve. Por ndërkupto se Mos u ban shkoh, mos u ban prej shkijeve, ndersa nuk kuptohet se pingjason pak shkijeve. Kjo është dallimi. Andaj pejgamberi Ali sallallahu alajhi wasallam ka thënë hadith, la tarjiu ba'di kufaran yadrib ba'dukum riqabe ba'd. Mos u ktheni pas mua kafira, duke im shulja në teatrit në qafë. Dietar kanë thënë, kjo nuk është kafir guptimin, ka dal prej feje. Pse? se ka thonë kufara, se ka thonë el kufar të kishë thonë el kufar, ishkanë vrasja mësë muslimanve kufrë që nëzirë prej feje a e kuptu të mësejlë? kur njeri ju e lip të shquarën edhe e lip pashquarën në Kur'an, kur të përmendet kufri i shquarën, e ka përqëllim ka doj prej feje e ki kur të përmendet e pashquarën e ka përqëllim se e ka bo një vej për tjo besimtarëve, a ma la është mërenda besimtarë Andaj thot Shekhu l-Islam ibn Tëjmije Se kjo është fasëll Fasëll, narje Se hadithi i pengamerit Salatu vë selam I pari është kështu I në bejnë rëgjuli U është shirki U është kufri Tërke s-salat Vërtejtë mës njeriut Dhe shirk, shirk Dhe shirkut Dhe kufrit me el është lanja namazit është lanja e namazit dhe shejhu li samitimi that pejgamberi alayhisallatu selam dimu shprej dhe ibn qaimi that pejgamberi dimu shprej me pas pas për qëllim mohimin kishton mes njeriu dhe xheltut dhe kofrit është mohimi i namazit paç ka thonë jo mohim ka thonë lanja domthon lanja që të bëhej lanja që të profeja hadithi tjetër çka ndrimo mahmedit në mace çka than alayhisallatu selam el ahdulladhi baina na wa baina hum tarku salla ka thënë a leghi salatu e salam, besa në mesneve dhe atyre është lënja e namazit. Lënja e namazit. Thë men të rokehe, thë këdë kefara. Kush e ka bërë elën ata, a i vërtet ka dalë prej fejes, ka bërë kufrë. Nësa për nësa me ka bërë bes, dalim mesneve dhe atyre. Dalim mesneve dhe atyre. Nësa nuk e gëziston hadith, ku pinga meri e ka përdor kufrin e vogël, e ka thënë, dalimi mes muslimanve dhe ju muslimanve është kjo vepar është të qartë, nda kjo është e para se për nga mërja lehi salatu vë selam e ka bohe namazin ndarje mes ndarje mes islamit dhe kufrit pastaj këta djetarë kanë thonë se mirë, e pranojmë e pranojmë se lansi namazit Në fundë, kër i kanë detyrue, e pranëm se lansi i namazit, për nime për nga meri e ka qujtë kefir, edhe do kanë thonë pe qujmë kefir, se e ka qujtë për nga meri a.s. Mirë po isha Allah del një ditë për pëgj... e zjarënit. Isha Allah del një ditë. Mirë po kjo nuk ka argumentim në këtë mesejle. Pse? Se nëse i thë nuk kefir, ose o kefir, o nuk i kefir. Qisho kefir, ama isha Allah del një ditë për e zjarënit. Se kusht, ka thënë Alei Salatu dhe Selam, lehet khunul gjennete, illa nefsun mu'mine. Nuk him gjennet përvecën një shpirt, mu'min, besimtar. Andaj, kjo është argumentim i, i dopot. Tash do t'i përmenjën mi shpejt hadithet dhe argumente të atërët e cilët e bojnë lancin e namazit kefir. Dëri tash t'i përmenjën të matat qka nuk e kanë bojnë. Mirë po, e ca këm një dëmandë, të këtëre tjere dhe, ta është i përmend me mendimet e atëre të cilat argumentet se në lancë i namazit është kefir Allahu në rrujtë, dhe në rrujtë imanin dhe namazin dhe rinë fund sepse në një hadith për nga meri a.s. dhe me këta është argumentu dhe është kap i Mahmedi dhe ërkap i bën Tejmija sa për, për mja u letësue para vaktit Shekhu lë Islam në Tejmija dhe i bën Kaji me lëgjauzije janë të mendimit se lanc jo besimtar, edhepse e prononë se obligoshmëria është në bisupët e ti, është farz, nëse e le prej përtacisë nuk është musliman. Dhe është argumentu me këtë hadith. Këto hadithit që ka i përmendëm, është hadithi ku ka thonë Alejë salatu e salam. Wa akhiru maje bëka min dinikum s-salam. E fundit që ka jetë nga feja juve është namazi. E fundit që ka jetë për e feja së juve është namazi. Ima Mahmedi ka thonë, Kur të shkojë edhe namazit, çka jetë për fejes? Kur shkojë edhe namaz. Nëse e shikojmë gjendën e muslimanëve sot, nëse e shikojmë gjendën e muslimanëve sot, çka ka me të për islamet? Përveç namazit kur gjallë ka më tjetër. Përveç namazit, nuk ka më të kur gjallë tjetër. Nëse ndihma e jetimit, ndihma e të dobtit, ndihma atij që s'ka shtëpi, ndihma atij që s'ka strehim. Kta e bajnë edhe shkjet të e bojnë dhe shkije, të e bojnë evropianë, të e bojnë shoqata humanitare, e bojnë shumë shoqata, i ndihmojnë të varfërit. Ndarjen e, e pasurisë për të varfërit, e bën edhe sot ndonjëherë dhe shtetet e çafirave. E bojnë edhe sot të mëvoja. Ata rre çka jet me dhomë të ime mes mes ti edhe jo muslimanëve namazi. Namaz. Anaj pre argumenteve Kan thanë është hadithi e pejgamberit alay salatu wasalam vërtetë të mësyni rriu dhe shirkut dhe kufrit dhe shlënja e namazit. E dytë ka thanë alay salatu wasalam bejën mësynive dhe atyre është namazi. Kush e lën ata ka dalë nga thej Allahu te bareke ve taala. Nga ajete të Allahu xhelali janë të shumta. Ka thanë Allahu te bareke ve taala fa intabu wa aqamu ssalata wa atu zzakata fi ikhwanikum fi din. Ka thanë Allahu xhelalu ala nëse pendohen, pendohen nga kufri dhe e falin namazin, dhe e jopin zëqatin, ata rikeni vlezër në fej. Kanë thonë, të djetarë që e kanë boj lansën namazit, jo besim të ardhë, kanë thonë, Allahu Gjelluala e ka kushëzue, e ka kushëzue, vëzërin, mes muslimanve, me falin e namazit. Pra, mu falë, si dushë më kanë, vla me dikan. Si dushë më kanë, vla me dikan. Pastaj, është, fjarë Allahu Gjelluala, ku ka thënë Allahu Jellewala fa khalafa min ba'dihim khalfun edau s-salate pas taj në fund ka thënë illa mentabe ve amene ve amile salihan ka thënë Allahu Jellewala dhe pas gjëneratave të mira erdhen gjëneratat të këqia të cilet e humban namazin të cilet e humban namazin dhe në na fund të ajeti të tëtë Allahu Jellewala illa mentabe ve amene ve amile salihan përveç ha, kush do mund rejtë Shikore, kërëja ka përmend hiri në zjarë, ka thonë, e kanë lanë namazin, e kanë humë namazin. Dhe kërë ka dashtë, mishti në feje që ka thonë, përveç atyri të cilët, përndohën dhe besojnë, përndohën dhe besojnë. Kërë është argumenti? Ka thonë, djetarë, që e bojnë lanësë namazit kefir. Ka thonë, kërë dullë për e feje, dullë me, me lanën e namazit. Kërë Allah o pithotë si dush me i në feje, që ka pithotë? Kush më besua? Për çka lipt tash kush më besua, kur ai pat besuar? Jo, kjo argumenton se me lëndën e namazit Allah e ka llogaritë ka dal nga feja, e tashnë se don më përmisue, bojrom besoa edhe për dytin. Ktu besoa për dytin e ka falu. Falum e vepr. Pëndohu, falu dhe puno vepra të mira, puno vepra të mira. Ndërsa ktaçka nuk e bojnë tekfir, i bojnë porxixe kësaj kësaj ti ajete çka thoin thon ktu e ka për qëllim beson me besim të plot. Mo kjo nuk është e vërtetë. Ajetet e Teqkur Allahu xhellavala e ka botë kfillën e namazit të kosht. Në, në sure Mudaththir. Ka than Allahu xhellavala ma salakukum fi saqr qalu lam nakum min al musallin. Ka than Allahu xhellavala çka ju solli juve në saqar i pyet banorët e zhardit. Allahu te baraka o taala çka ju solli në në saqar. Çka thoin? Lam nakum min al musallin nuk kemi qenë nga ata tësët falën. Përgjidja e banorëve të zjarit argumenton se në këtë duja që ka i kalogaritë, Allah u gjelle gjelalu. Kur që i në zjar, Allah nërmjet, në përmjetë banorëve të gjennetit, bisede së tërri i thotë, e juve, që ka ju pruni këtu? Cikur kur i thotë një ditë burgosë, i cili është më burgë, pëse rritinë më burgë, që ka të vani me netë këtu? A i thotë, për shka këta? qoftë më ka në akuzur për këta, qoftë për veprën që ka ka bo. E Allah në përmjet banorëve të gjenetit i pitë banorë të zjarit, pse hinë të benzjarë? Qa thotë? Se na falë. Nuk thëjnë që këna besu? Asë nuk këna besu që është oblikim? Jo, se na falë. Direkt kalojnë në përgjigjën Nuk kemi veprua, nuk kemi kryje Namazin zërna ka obligu Allahu te bareke Argument jetër Ka në thënë është hadithi për nga mejri sallallahu aleyhi sallam Ku ka thënë aleyhi sallatu e sallam Wa men salla salatena Ku shëfallë namazin ton Wa stëqbele kibletena Dhe këthejën nga kibla jon Wa ekele dhe bihatena Dhe han mishin ton Fa huë lë muslimu Lëhu malena wa alejhima alejna kaqan ai është musliman alayhi salatu wassalam dha ti takon çan ata kon neve dha ai ka të drejtat i kenat të drejtat neve pra kush fton namozin ton kthehet ka kibla jon e han mishin ton atana ai është musliman i ka drejtat tona dhe obligimet tona hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadith se kanë zer imam ahmedi imam nesaiu dhe kjo hadith është i fuqishëm e kjo hadith është i fuqishëm Për nga meri, ale i salatu e selam, ka i në dit në gjami. Ale i salatu e selam. Dhe e ka në falë namazë. E ka në falë namazë. Dhe është këthije pas namazit, ale i salatu e selam, ka gjemati. Dhe e ka taku në një qosht të gjami së si njëri. Ka taku një qosht të gjami së si njëri. Dhe i ka thonë, Ma jem nauke në të salli, e leste bi regjuli muslimin, ma në me në keqprej, nëse si ka me të kur gjopje desit, ma në me në keqprej e të pengamerit, sallallahu a reju sallem, dhe pas taj le ta parafiturojna, a ka mundësi, pengamerit mi u drejtu një njëri jutë kështo, laj me kanë musliman pa namaz. I ka tham, qka të pengoj më falë me neve, as je muslimana? Ha? Qka të pengoj më falë me neve, as je musliman? Ta shë për ashtrojot pëjtja. Alejo, di kanë me vetë, pengamerit, alej salatë, as je dhe për tja këtën asë u fala asë ië muslimana fëkale bela o lakin ni sallajtu fi ehli thë poja Rasul Allah gjithse se si, janë musliman mirë poja falë namazin të shpia jeme fëkale sallallahu aleyhi sallem idha gjithte fësalli me annas vë inkun të qatë sallajit i thë për nga meri aleyhi sallatu sallam mirë kur dë vishnë gjami dhe nga Falu edhe nëse e falë të shpia. Falu edhe nëse e falë të shpia. Këtë që ka argumenton? Se nëse na e shofën të dikam për i për jashka s'falët, zvjen gjami, apo e pohon me gjuhën e ti se s'jam t'u falë, atër logaritet në gjuhën e pengamerit, ale i salatës salam, jo musliman. Dhe Ibnu Abdulberri këtë e ka përmen një meselë shumë të madhe, ka thonë, dhe pengamerit nuk i, nuk i tha, prit vitet ti të, të shpia të asho, Ta veti, shoqën të ane dhe thmite tu, a falesht për nime ajo? Po, mi aftoj, tha fala, si ku e nisa njerës, ku i di bunë që 5 saate pash atajs, nuk është sa të u falë, kjo nuk të hindi imbun, a si thojë unë si thoj, e falë, kjo mi afton, si thojë unë e falë, kjo mi afton, a falët e shbija, a së falët, kjo i takon Allahot për neve a musliman. I thojë ndikujt, a falësht ti, po të po, elhamdullillah, a falë. Ku falësht nuk na intereson neve, nuk na interesonim. Andai tha u falat e shtëpia, dha pejgamesa u mjaftu. Mir po e bani sunneti alei sallat usram, se ne svien jami falu, për mosmiti dyshimut. Ne svien, a ki pa disa njerëz falet namaz gjatë arrinat atje për jashtë. Rrin për jashtë. Kjo është dyshimut njerëzve. Pse sfalesh? Me stacionat sikisë e burr. Pse sfalesh? Ata nuk e vlen ajë dyshimut, se nuk falot. Ose ki ardh me kontrollu në xhami ose çka do të bëj? Andai Ali sallallahu alaihi wasallam dha ti si muslimana dhe meve me na lejoën në baz bazunë këta ditë dikush duke u fal xhamati për jashtë edhe ai rri atje më thon ti këtu to... shkalip a je musliman apo çka je me haditha pejgamberit sallallahu alaihi wasallam hadithet nga pejgamberi alaihi salatu wasalam ku qadan alaihi salatu wasalam ku shelen namazin qollimisht farzin faqad bari'at minhu zimmatullah është distancu prej ti besa zotit besa Allahu të bareke vë të ala besa Allahu gjelle gjelle vë ala dhe kanë përmend hadithet të shumëta të tjera se lansin amazit nuk është musliman dhe a, ajetet të shumëta ku Allahu gjelle vë ala e ka cek se lansin amazit nuk është musliman dhe me këta e përpundojna nga se e ligerata u zxat me nësi është ta kuptojna se lansin amazit është një rëzik te jetë të hatashën. Lansin amazit e përsëritja që ka e përsëritja në mesë të ligjeratës. Jenë pajtu ata që ka e logaritin musliman dhe ata që ka e logaritin jo musliman. Se lansin amazit është më kriminell dhe më i keqë se aj i cili benzina me gratë e huja, sa i cili pi alkoholin që fardollo qëf alkoholi, pianets, alkoholicar. Apo është hajdut, apo është kriminell, apo është plachkash, apo plachkit pasurit e njerëzve, apo ju del në rrug, që ka thonë, që e kur samë, ku ta u tarik, ju del njerëzve në rrug, dhe ju banë telashën. Jam pajtu të di grupët, se aish kasfaret është ma i ketë se kitë që to. Krimineli madh, apo? Pasaj kam polemizu se është musliman, apo nuk është musliman. Dhe i pamë argumentet e dy palve, dhe argumentet cilën, rrëth një boshti i cili është Se ata janë pajtu se lanë si namazit ka bo kufër. Janë pajtu. Mirë po, kanë polemizu, a është kufër i madhë, a kufër i vogër. Shumica sahabeve kanë shkunë më ndimin se ajo është kefir me kufër të madhë. Dhe shumica tave e inve, Shekhu Lissalmi të i mije, në vëllimin 20, 20 dhe 22, ka thonë, Voj Gjemahiru Selef wa ma hi al sahaba wal tabe'in ala anahu qad kharaja min al mill kunjeri ka dal prej milletit ka dal prej milletit dhe ibn qaim al jauziye ka ka ndihmua kët mendim dorsa imam shafi'i imam maliku dhe imam abu hanifa dan dje eksetatore të ka shkuan në mendimin se ky njeri është gjuna çor kriminal yndyt ka dal nga nga morali i islamit ka dal nga rruga e islamit mir po ka mbet me një grim të vogël në islam Sa për të çpothuata Allahu xhallallahu, një ditë prej ditë të pas miliardha dhe biliona viteve, me nancisë shtat kuptojmë një semt. Selanci i namazit duhet të mendon vetëm një çështje, vetëm një çështje. A ja vlen vendosja e imanit të ti në kësi polemikash? A ja vlen ai që li nuk falet? Unë e besoj se këto çka kan, ju çka keni on xhami kret falnë. Poligarota shpesoj me me i shkuar dhe njerëzit e dëgjojnë malark. A ja vlen a i cili nuk falet që ta vendoseve dretën e ti në polemik që me mbetë në zjarë për gjithmon apo të dikush ka me shpëtua nuk ja vlenë dhe e dyta, kjo është këshil edhe duhet gjdo njani për juve mja u quket këshil <coughs> familiarve të të tëre, shokve të tëre njërës ka i da mi pa në namaz që mi të regu e jo mi shku me morë këtë ligeratë dhe me thanë ta shti qikish, a i te pa ose ka në kefir Ja, ja, kjo mësë mirët nuk du ligerata me shku më morë qikis dhe përdikan me tharë, a i te pasi e kefir, jo. Ja. Po me i tregu rëzik shmërin se jam pajtu djetar që i tu bëhë kufrë, jam pajtu djetar që i da nga rruga. Mirë po du është me rëshikua imanin tanë të Allahu të bareke. Wa taala, na lusim Allahu xhalla xhalalu, ç'Allahu te bareke we taala, mos na baje për atërat zot e laj namazin asnjëherë në jetën tonë. E lusim Allahu xhalla wala, ç'Allahu te bareke we taala, ta ngrit dije në shoqërinë tonë, ta ngrit dije në shoqërinë tonë, të kthehen njerëzit fesë të tyre, namazit të tyre. E lusim Allahu xhalla xhalalu, ç'Allahu te bareke we taala, na e mundson që ta shohim gjithmonë të vërtetën, nëse dikujt na ihet kurrështja dhe flak në shpirtse Hoxha, ka është u anue, a shkoj ka këtosh, ka thanë se nuk është musliman, a shkoj ka këtosh se thanë është musliman, mendimi cili më flebë për shpirti se njeri u i cili elen namazin, është mendimi i sahabëve dhe i tabi inve, nuk parafytirove, absurditet është, a i cili ka iman në zemër, dhe elen namazin, s'ka mënci, si, a i cili elen namazin, parë syrët shëriatike, a njëri nuk është prej besimtarve a njëri nuk është prej besimtarve mirë po kjo dalon prej asaj që ka ne duhet me e plasu në fush dhe me servu në fush prej butsijes dhe mëshires dhe njerëzve në mënirë që ti kthejnë në gjamit e tëre që ti kthejmë në namazin e tëre edhe e lusim Allah unë gjellewara që Allah u te bare kjo vetarat ne mundësën gjithmonë me po të vërtet e të vërtet me të kotën të kotë e lusim Allah unë te bare kjo vet Daj, na mundson me fal namazën, ashtu siç është i knajs Allahu xhallahu ala, el-usmallahu tebaraka tuala, që Allahu xhallahu na ndriçon shpirtin tonë me Kur'an, të ndriçon mendjen tonë me Kur'an, dhe sa po informacion, kjo është ndonë liqjerata gati e fundit ku zgjerohem në temat e librit me arx el-qabul. Kjo është liqjerata e fundit ku unë zgjerohem në temat e me arx el-qabul. Në liqjerata të ardhmë, neve e morëm tekstin e Hafidh ibn Ahmet el hakemi të më arjë gjelë kabul pjesët e mbetura të legjaratës të derësit të librit dhe i kaloj më ato dhe i përmendme dhe me lejnë Allahu Jelle Jelalu ashtu si që kemi cek nëse ne mundësën Allahu Jelle Wala dhe të filojnë me tefsirë dhe të filojnë me shpegimin e librit Allahu Jelle Wala nga suri al-Fatiha dhe si këshil kush dëshiran me kuptu librin e zotit ashtu si që duhet Kushtë do me ditë që shfletë Allahu dhe si është fejë Allahu gjela prej mburim, le të prezenton me një kopje të Kur'anit në dërës. Le ta merë shërifa mejtin, apo gjdolloj përkëthimi, apo një mëshafë që ka e kuptonë në gjuhën e ti dhe të vjenë në ligerat me Kur'anë, qas dhu dalmi ayet për ayet të shakhan të ndi atart alusim allahum jalloha të nai eb sukses aqoolu qawli hada wa staghfirullahi lihe wa lakum fa staghfiruhu innahu hul qafur rraheem walhamdulillahi rabbil alameen